Həzrət Zəhranın fəzilətləri Bu bölümün bütün hədisləri Əhl-i mənbələrinə istinad edilərək nəql olunmuşdur. Fatimənin məqamları əhl əzəmətli fəzilətləri və Allah yanındakı məqamları barəsində yazılanlar Bəzi şəxslərdə bu fəzilətlərin dostlar və aşiqlərin ifrat məhəbbətindən yarandığı şübhəsini doğurur. Belə fikirləşirlər ki, aşiqlərin əhl beytə məhəbbəti var. Kim bir fəzilət desə və ya ehtimal versə, möhtəbər bir sənədin mövcud olub olmamasından aslı olmayaraq ona iman gətirirlər. Hələ qədim zamanlardan belə bir deyim məşhurdur. Məcnunun yerində əyləşsən, leylidə yaxınlıqdan savayı heç nə görməzsən. Elə buna görə də, qərarı aldıq ki, şübhə edənlərin bədgümanlıqlarını aradan qaldırmaq və dostların qəlbini rahatlamaq məqsədi ilə digər mənbələrə müraciət edək. Peyğəmbərin əhli beytini şiyə olmayanların məşhur kitablarında, yazılarında, fikirlərində müşahidə edək. Fatimətüz Zəhranın fəzilətlərini Fatimənin həyatı bölümündə araşdırmışdıq. Bu bölümdə məqsədimiz Peyğəmbəri Əkrəmin möhtərəm qızı xanım Fatimətüz Zəhranın böyük mənəvi dəyərləri barəsində məşhur əhl mənbələrində yazılanları araşdırmaqdır. Mətləbə başlamazdan əvvəl bir neçə əhəmiyyətli nöqtəni qeyd etməyi lazım bilirik. 1. İşin ən maraqlı cəhəti budur ki, şiyyə mənbələrində Fatimət-ü Zəhranın fəzilətləri və mənəvi məqamları barəsində yazılan sözlərin demək olar hamısı əhl sünnə mənbələrində də yazılmışdır. Və doğrusu, bu çox təcüblüdür. Çünki çox az şey tapmaq olar ki, mötəbər şiyyə mənbələrində yazılmış olsun, amma əhl-i mənbələrində mövcud olmasın. 2. Kitabım bu bölümündə şiyyə mənbələrindən hətta bir hədis belə nəql olunmamış. əhl mənbələrindən də ən məşhur və mühüm hədis, tarix və təfsir mənbələrini seçmişik. 3. İnsanı heyrətləndirən məsələlərdən biri budur ki, biz Xatəmun nəbiydən sonra xilafət məsələsində İslam cəmiyyətinin başı üzərində amansız bir tufan əsdiyini bilirik. Bu, elə bir tufan oldu ki, nəticədə xilafətin mehvəri Rəsulallah ailəsindən Allahın Peyğəmbərə canişin təyin etdiyi şəxslərdən döndərilib, tamamilə başqa adamlara səri yönəldildi. əhl bu məsələdən kənarlaşdırılması, hakimiyyətdəkilərin o müqəddəslərin fəzilətləri və mənəvi məqamları barəsində olan onların xilafət məsələsində daha layiqli və üstün bir mövqeydə olduqlarını təsdiq edən hədisləri qadağan etmələrinə səbəb oldu. Çünki bu fəzilətlər hamı da belə bir sual doğururdu. Əgər onlar belə fəzilət və mənəvi məqamların sahibi dilərsə, bəs ne üçün başqaları özlərini onlardan irəli salıblar? Niyə Allahın və Peyğəmbərin irəli çəkdiyi şəxsləri, Biz də irəli çəkməmişik. Niyə müsəlman cəmatı bu feyzdən məhrum və kənarda qalmalıdır? Niyə? Həmin fəzilətlərin unutturulmasına cəhd siyasi bir hərəkət idi və bu cəhd Bəni Üməyyə və Bəni Abbas tayfalarının hakimiyyəti zamanı daha geniş vüsət aldı. Bu hakimiyyətlərin qılıncı gizli deyil, Tamamilə açıq şəkildə kəsirdi. Təkcə əhlibeytin fəzilətlərini unutturmadılar. Eyni zamanda ləyagəti çatmayanlar üçün fəzilətlər də qondarıb, yalanlar yaymağa başladılar. Hətta səhabələrdən və ya səhabəyə oxşayanlardan bəzisini böyük məbləqlər xərcləməklə bu iş üçün satın aldılar. Məsələn, onlardan biri Süməyyə İbni Cündəb barəsində oxuyuruq. Muaviyyə ona yüz mindir həm pul verdi ki, belə bir yalan uydursun. Ya Muhammed, insanların eləsi vardır ki, onun dünya həyatı haqqındakı sözləri sənin xoşuna gələr. O qəlbində olana da, dili ilə ürəyinin bir olmasına Allahı şahid göstərər. Halbuki, o düşmənlərin ən qəddarıdır. Ayəsi, Əliye ibn Əbu Talib ə.s. insanlardan eləsi vardır ki, öz canını Allahın razılığını qazanmaq yolunda satar. Allah öz bəndələrinə mehribandır, ayəsi isə İbni Mülcəm barəsində nazil olmuşdur. Amma Sümeyyə ibn Cündəb həmin məbləğə razı olmadı. Muaviyyə məbləği 400 min dirhəmə qaldırdıqdan sonra razılaşdı. Beləcə, Əhl-i Beytin fəzilətlərini minbərlərdə, məclislərdə danışmaq yasaq edildi. Hakimiyyət fəzilətləri danışmağı böyük bir siyasi cinayət kimi tanıdı. Kim bu məsələdə onların dediyinin əksinə addım attısa, qəzəbə düzşar oldu. Onu ya qaranlıq zindana attılar, Ya dilini kökündən qopartdılar, ya da dar ağacından asdılar. Muaviyyə Mədinəyə gəldikdə açıq aşkar İslam cəmiyyətində böyük nüfuza malik olan səhabə və məşhur Qur'an təfsirçisi İbn-i Abbasə Əmir əl müminin Əli əl fəzilətlərini danışmağı, nəql etməyi qadağan etdi. İbn-i Abbas, sən mənə Qur'an oxumağı mı qadağan edirsən? Mən Əliyinin şənində nazil olmuş ayələri oxuyuram, deyə ona etiraz etdi. Muaviyyə dedi, Quran oxu, amma onu təfsir etmə. Belə bir şəraitdə, xüsusən də həmin zamanda insanların kütləvi marifləndirmə vasitələrinin yalnız minbərlər və cümə namazlarının xütbələri olduğunu nəzərə alsaq, gərək həmin fəzilətlərin hamısı məhv olaydı. Amma təcüblüsü odur ki, əhl fəzilətləri barədə düşüncələr belə bir acı zamanda nəinki məhv olub aradan getmədi. Əksinə, dost və düşmən kitabları o fəzilətlərlə doldu. Ən heyrət amizi budur ki, həmin fəzilətlərə muaviyyə, əmras və bir sıra xəlifələrin etiraflarında da rast gəlirik. Bu etiraflar onların öz tarixçilərinin yazdıqları kitablarda həqq olunmuşdur. Bu, Allahın qəti iradəsi və Əhl-i Beytin böyük möcüzəsindən başqa bir şey deyil. 4. Əhl-i Beytin fəzilətlərini məhv etməyə səy göstərmiş şəxslər bu yolda o qədər inat göstərirdilər ki, təkcə Əmir Əl-Möminin Əli Əli Salam və onun övladları deyil, Onlarla hər hansı bir bağlılığı və əlaqəsi olan insanlar da şər cəbhəsinin qara siyasında yer alıb həmlələrinə məruz qaldılar. Peyğəmbər Əkrəmin himayəçisi və əmisi olmuş Əbu Talibin iman əhli olmasına dair xeyli sayda tarixi sübutların mövcudluğuna rəğmən, nəyə görə bəziləri onun kafirliyini, və dünyadan güya müşrik olaraq getdiyini israr edirlər. Onlar başqalarını da ondan uzaqlaşdırır, özləri də onun yanından uzaqlaşırlar, ayəsinin Əbu Talib barəsində nazil olduğunu söyləyirlər. Bunun çox sadə bir cavabı var. Çünki o, Əmir Əl-Möminin Əli Əli Salamın atasıdır. Nəyə görə şücayətli kişi və əzəmətli şəxsiyyət olan Əbu Zərq Əffarinin müştərək əqidələrə sahib olduğuna israr eləyirlər? Ona görə ki, Əbu Zər, Əli əleyhisselamın ən yaxın silahdaşı və büdcənin dağılmasına görə 3-cü xəlifə Osman'a etiraz eləyənlərdən olmuşdur. Bu növdə sualların sayı kifayət qədərdir. Belə bir şəraitdə müxaliflərin kitablarının əhl-i beyt fəzilətləri ilə dolub daşması təcüblü deyilmi? Onların fəzilətlərini daşıyan hədislərin uşaqlara əli adı verilməsinin böyük bir cinayət hesab edildiyi zamanın süzgəcindən keçib indiki nəsillərə çatması möcüzə deyilmi? 5. İnsanı heyrətləndirən hal budur ki, əhl-i beyt fəzilətlərinin unutturulması təkcə İslamın ilk illərinə, Bəni Üməyyə və Bəni Abbas xəlifələrinin zamanına aid deyil. Tarixi məsələlərin dəqiq araşdırıldığı müxtəlif ölkələrdə çeşidli İslami kitabların nəşr edilib yayıldığı, senzura və təhrifin rüsvayçılıq kimi qəbul edildiyi indiki zamanda bəzi təəssübkeş araşdırmaçılar əgər təsüb araşdırma ilə bir yerə sığışırsa, Əməvi, Abbasi məfkürəsindən əl çəkməyərək, hələ də təhrifçiliklə məşğuldular. Böyük İslam mütəfəkkiri və təhqiqatçısı Əllamə Əbdül Hüseyn Əhməd Əl-Əmini, özünün Əl-Qədir fil kitabi və sünnə vəl-adab, Əl-Qədir kitabında buna bir sıra nümunələr göstərmişdir. Məsələn, tarixçi Təbərinin öz kitabında Ya Muhəmməd, Öz qohu məqrəbanı Allahın əzabıyla ilə qorxud, ayəsinin nazil olduğu Yevmud Dar hadisəsini, Həzrət Əli Ələyissalamın Peyğəmbərin risalətini qəbul etməyə hazır olduğu və Rəsulallahın da onu özünün bəsisi təyin etməsinə aid olan bir mətləbi necə təhrif etdiyini sübut etmişdir. Bundan da dəhşətlisi Məhəmməd Həsəneyn heykəlin təhrifidir ki, tarix kitabının bir çapında bir hədisi nəql etmiş, başqa bir çapında isə həmin hədisin əhəmiyyətli bir hissəsini ixtisar etmişdir. İndi isə yuxarda toxunduğumuz kimi əhli təsənninin məhşur mənbələrinə müraciət edib, İslam qızı Fatimətüz Zəhranın fəziləti və məqamlarını araşdıracaq. Kitabın əvvəlində də qeyd etdiyimiz kimi, hətta ən mötəbər olmasına baxmayaraq, Şiyyə mənbələrindən bircə hədisdə nəql etməyəcəyik. Söz meydanını yalnız başqalarının hədisləri üçün açıq qoyacaq ki, o xanımın fəzilətləri həqiqətin üzünə pərdə örtənlərin belə gizlədə bilməyəcəyi bir aydınlığa qovuşsun. Bu kitabda aşağıdakı 10 vacib mövziyə toxunacaq. 1. Dünya xanımlarının ən yaxşısı və ən üstünü. 2. 3. Peyğəmbərin sevimlisi və canının bir parçası 4. Allah dərgahına çox yaxın olan kəniz Razılığı Allahın razılığı, qəzəbi isə Allahın qəzəbidir 5. Heyrətamiz bir fədakarlığı 6. Elmi məqamı 7. İslam xanımının kəramətləri 8. Beşdə ilk daxil olacaq şəxs 9. Mənalı adları 10. Peyğəmbərin verdiyi hədiyyə